що вдивлялися в мене. Пропікали, затягали в себе. А переді мною вже виростала нова вулиця, і в кінці її стояла Валерія. Це не Валерія, а Глорія, подумав я, і побіг до неї, але вже вулицею Старої Вишні, а може і якогось іншого маленького містечка. На цьому бігу – і прокинувся. Голова хоч і була важкою, мов хтось начепив на вуха гирі, але не боліла. За вікном прозирало чисте небо, наче й не було вчора похмурого дощового дня. Я подумав, що десь там, за рогом будинку, напевне, виглядає і сонце. Але наступна думка викинула мене з ліжка. Якщо сонце... Отже, я запізнився на роботу, та, усвідомивши себе на ногах, засміявся. Добіся роботу, нудне щоденне висиджування, шкрябання папірців, підготовку нудних, невартих і ламаного шеляга справ, коли позаду в мене ніч, заради якої варто жити. Я чогось таки вартий жити можна і в цій дикій осоружній провінції. Звісно, сьогодні обережно наведу довідки про Нілу. Якщо вона має погану репутацію, то навряд чи доцільно продовжувати роман. Хіба що приходити до неї такими темними вечорами, як минулий. Ах, хай йому біс! Ти міркуєш, мов би, звичайний старовишнівський житель. Дорікнув собі я і почув чиїсь кроки за вікном. Поглянув туди і побачив зігнуту спину моєї господині, матері Глорії. Вона продибала до хвіртки, а мені чомусь зробилося ніяково. Чому? Голови вона не повертала, мене в одних трусах посеред кімнати побачити не могла. Тоді чому? Я не знайшов відповіді і відчув, що в кімнаті досить холодно, а напалити зранку грубку, яка виходить одним боком з Лореної кімнати до моєї, господарі чи сама Глорія не здогадалися. Тут я збагнув, що крім холоду мене мучить ще й голод. Часу готувати щось не було, і на швидку руч поголившись електробритвою та умившись на дворі, Бр, яка холоднюча вода!» Незважаючи на те, що сонце справді викочувалося на небо, я так само на бігу вдягнувся і вирішив, що поснідаю в їдальні неподалік суду. Хотьба вранішньою вулицею, де вже господарював листопадовий приморозок, збадьорила. Дорогою я остаточно вирішив, аби хоч трохи розтривожити сонний старовишнівський курник, хай би там як, а таки, продовжу роман з Нілою. Судячи з усього, я їй сподобався, як і вона мені. Цікаво, за що її били ті двоє. За легковажну поведінку, зраду котромусь із них. В їданні сиділи лише двоє чоловіків за пляшкою пива. Склянки біля них були наповнені бруднувато білою піною. Я подивився на порожні столи, на яких виднілися сліди бозна яких патьоків, на картину якогось місцевого художника на стіні, дівчина серед поля з букетом квітів і пучком калини в руках. У моїй голові з'явилося відчуття, що я міг би зайти до цієї їдальні Десять чи двадцять років тому, і застати таку саму картину і в залі, і на стіні. Двох цих чоловіків, які нітрохи не помолодшали б, буфетницю, що, спираючись на прилавок обважнілими грудьми, думала б свою нескінченну думку, чи бачила в ранішній сон, в якому їдання перетворюється на залу куди хтось невидимий намагався заштовхнути ще одну пару любителів пива. Ще двох таких, як я, випадкових снідальників, котрі не мають домашнього прихистку для тіла і душі. «Треба буде зайти сюди ввечері. Часом тут буває людно», – майнула у мене думка. «Я хотів би поснідати», – сказав тихо і подумав, що мені таки не хотілося б розбудити буфетницю. З кухні долинув брязкіт посуду, жіночий голос покликав якусь Катю, котра досі не почистила картоплі. Буфетниця все ще дрімала. Мабуть, сьогодні день такий, що й пиво не йде, почує голос одного з тих двох за столом. Віро, чому в тебе пиво тепле? спитав другий. Буфетниця отямилася, але не відповіла. А подивилася на мене так, наче я прийшов зачинити їхню їдальню назавше. Доброго ранку, сказав я. «Є тільки шніцель і чай, замість доброго ранку, відповіла буфетниця. Будете брати? Буду, приречено погодився я. Катю. загорлали з кухні уже погрозливо. Так ми ніколи не зваримо супу. Я проте намагався усміхатися. Сьогодні мені хотілося усміхатися».